Jesus usava chanel Jesus usava chanel. Jesus, Jesus usava chanel Jesus usava chanel Chora não, coleguinha! Oi gente, tá começando, recomeçando na verdade, mais um podcast do Jesus usava chanel, esse é o número 4 E apesar dos apesares, a gente teve que essa semana, por isso atrasou Mas estamos aqui regravando essa bomba que não é o Anabi vida real Eu sou o Lucas, também quero sua ajuda, também quero ajudar, basta pedir que eu consiga revelar seus segredos e seus sonhos. Me siga no Instagram, Lucas Urubatas, e no Twitter, arroba Gwyn Stefani, cover oficial da cantora. Oi gente, aqui é o Caíno, a pessoa constantemente enganada pelas coisas que gosta. Desde 2007 espero pela volta de A Diarista, 2012 pelo álbum da Simpson, e estou aqui no podcast para poder para poder debater sobre essas questões. O meu arroba no Twitter é Góticaíno. Olá! Eu sou aquela casquinha de herpes no canto direito da sua boca, que você insiste em dizer diariamente há aproximadamente 10 anos para todos os seus conhecidos, que é uma espinha secando. Meu nome é Matheus, minha arroba é boceta cor. Me sigam todos. Beijos. Olá, meu nome é Kelvin. O meu espírito animal é o lobo, meu signo chinês é o galo, meu signo ocidental é peixes, o meu tipo de personalidade é INFP, o meu alinhamento moral é o neutral chaotic, Meu tipo sanguíneo é o, o negativo, meu arcano no é o 6, meu signo védico é Kumba e a minha Charlie Angel favorita é a Dilan. Vocês podem me seguir no Twitter, é arroba BubbleGumRave, me sigam no Letterboxd também, que é a mesma arroba. Eu sou o link desse podcast com o ocultismo e com o misticismo. Uh, bom gente, para dar uma um resumão básico para vocês, a gente vai falar hoje no rolê ocidental. Vai ter a Zélia Banks e a treta com a Iguazilla, o um final feliz. A gente falar sobre a Halsey, vou falar sobre Rita hora sobre a Cardfire. Aí vamos para, para os rolezinhos seriáticos com RuPaul, o final de RuPaul da sessão 9. Vamos falar para o Pop Oriental, que vai ter Luna, vai ter Boa, vai ter Blackpink, vai ter Mamamoo. E depois a gente vai finalizar o nosso podcast com É o Teto, Não é o Teto, como teve na, edi na edição passada. Sim, a gente começa falando no rolei Pop Oriental de hoje sobre as Azilia Banks e Iggy que aparentemente estão tipo... prestes a se resolver. Quem não conhece, dando um histórico delas, e quem não conhece as duas, né? É a Zillia Banks e a Zillia, duas rappers, cada uma de olhos diferentes, e a Zillia Banks, o berço do rap, assim, que seria é, Nova York, e a Zillia é uma rapper branca da Austrália, elas têm uma um fight desde sempre. A Zillia Banks, na verdade, é acostumada a brigar com todo mundo, e aí elas deram sinais, assim, de que estão querendo voltar a se falar e até colaborar. O que vocês acham disso, dessa... dessa paz entre elas? Rolou Loreci essa essa tipo essa nova amizade do pop, do pop não, do rap, né? Pop rap, porque tipo elas fazem uma coisa meio pop, meio rap. Tipo, eu gosto muito da da Yig, como todo mundo sabe, sou fã número um de Mabaunsy. Eh, ah, ainda pessoas escutam o Sim, a única pessoa que escuta o Mabaunsy, a única pessoa que escuta o Wanabida e também. Coragem. duas bombas maravilhosas uh, então tipo assim fiquei muito feliz com tipo essa essa, essa tentativa de reaproximação ali a carta da Ig no instagram Instagram não no snap, snapcha se for uma coisa real uma coisa madura tipo espero que, que, que elas espero que elas façam tipo essa esse, essa amizade e tipo é legal ver tipo que apesar dos a apesar elas tipo, elas estão tentando se entender fico muito feliz Respeito às duas, desejo muito sucesso para as duas E principalmente para nossa madrinha aqui do grupo, a Zélia Banks, né? Que não responde as pessoas no WhatsApp Não, mano, tipo, a meu sonho era que realmente elas voltassem a se falar Porque eu odeio ver essa rivalidade entre mulheres na música, assim, no geral E aí quando tu falasse, tipo, rolou uma carta é, da, da Iria Ziria dizendo que não sentia rancor da, da Ziria Banks e queria voltar a se falar, apesar de que ela mandava uns um shades assim na carta, nas entrelinhas. E a Ziria, aquela bagunça de sempre, você vai no Twitter dela e ela tá falando sobre mil e uma coisas ao mesmo tempo, e aí ela falou que, tipo, sabe, queria também fazer as pazes e por ela elas até colaboravam. E eu fiquei tipo, hum, nossa, o que será que sairia disso? Eu acho que, tipo, a Ziria Banks não vai parar de brigar com todo mundo nem tão cedo, assim, ela é um ser problemático, como a gente já falou aqui antes. Mas eu, eu creio que ela possa ir pro caminho da luz, assim, eu creio que ela possa melhorar, eu rezo muito para que isso aconteça Eu acredito que potencial a gente sabe que a Zillia Banks tem, porque ela além de ser uma rapper excelente, ela é uma produtora foda A Iguia Zilia, não, a Iguia Zilia, eu já particularmente eu detesto ela e acredito que o fracasso dela é resultado do material que ela tem mesmo Beijo IG fans, não me matem. Acredito que teria potencial, assim, para uma colaboração impecável, maravilhosa, seria uma união de forças muito grande. Porém, eu só consigo imaginar, no caso disso acontecendo, a Zélia Brinks tretando com a IG em algum momento da produção, em algum momento da da execução dessa colaboração, e isso virando, assim, uma, uma grande ticha pública mais uma vez, porque praticamente todos os artistas da Celia Banks foi para fazer colaboração até hoje, acabou que nada deu certo e nessa ali rolou de dentro Play de Gaga, sim. falou um monte de treta nessa licitamos daí de Gaga temos Disclosure, closure. Até pro Lana, até Del Rey, a Lana deu rei, que, que ele nem chegou é, a colaborar é. na verdade, mas tipo tretou porque queria a colaboração, sabe? Tretou. É, então, a treta começou justamente porque a Lana, sendo amiga da Zélia, ela convidou ela para uma para uma colaboraçãozinha ali, aqui ali, e não a Lana não quis. não sabemos os motivos, sabe? E as Alyaments, por algum motivo começou a expor falando do Isso porque super amiga no Twitter recentemente. Agora imagina com que aspecto dela. <risos> é. E daí puxando e Gasilia e outras tretas, ela tem uma uma treta semana. Na verdade, ela não começou mais com uma treta com a cantora Halsey. É, a Hall se deu uma entrevista, se eu não me engano foi para Rolling Stone essa semana Nessa entrevista ela fazia duas coisas problemáticas Uma era defender o Quavo, que é o rapper homofóbico lado do Migos E a segunda era meter o pau, ela meteu o pau realmente na, na Iggyazilla Falando que a Iggyazilla apropriava da cultura negra e tudo mais Sendo que assim, os fãs descobriram que antigamente a Iggyazilla defendia a Hall no Twitter Ela já defendeu a Hall se no Twitter umas, duas ou três vezes E daí ficou aquela coisa, aquele grande climão, assim, da Halsey ser ingrata da música pop e estar, tipo, metendo pau em gente que não fez nada com ela, que inclusive defendia ela. Bom, né, a Halsey, ela ela é meio assim, é... ela tem, assim, uma personalidade que, na verdade, acho que, assim, é só um negócio, assim, uma máscara que ela coloca mesmo para poder sempre parecer, assim, uma pessoa mais cool. Porque ela é uma ra uma rap? Ela é uma cantora vinda de Tumblr. E aí como ela veio de Tumblr, ela tem toda essa cultura assim de estar massacrando, quem no Tumblr tá massacrando também. E aí de sempre foi uma pessoa assim muito massacrada, né, pelo, por tipo todo mundo. Então ela, sabe, foi no trenzinho simplesmente, é, ela usou a carta de que tipo, "Ai, ah, eu sou, eu sou negra" e ela tá, eh, nem negra, eu sou birracial e ela tá usando <risos> ela tá usando da essa cultura negra. Tá poder é ter fama e eu como birracial não gosto disso, <risos> e, né? E essa questão dela ter falado do do qual e tal, ela ter defendido, é tipo é pior ainda porque depois da da entrevista, ela soltou uns tweets que falavam que basicamente tipo, ai, eu não sabia desses comentários, sendo que na entrevista ela fala muito bem, tipo, ela fala claramente que eh só porque ela é tipo uma artista socialmente com é, consciência social, não significa que todo mundo é, seja obrigado a ter essa consciência social que ela tanto tem, sabe? Então, tipo, ela chega e fala, ah, mas ele falou porque ele não tem conhecimento e eu tenho conhecimento e aí ela chega no Twitter e fala, gente eu não sabia que ele tinha falado, me perdoa é de house aí eh. <risos> hipócrita, <risos> e <te> hipócrita <risos> então, ela Zona. sempre foi hipócrita tipo desde o, da, nas primeiras entrevistas que ela chegava e dava e tipo que ela chegava e falava assim, das influências dela e não sei o que, né? A A beleza ah, de no que tem, um post maravilhoso no Only oh no, the Dilent, que é tipo todas as contadições que tinham numa entrevista só dela, que eram milhares, era uma lista enorme. Isso foi uma das primeiras coisas que eu vi dela assim na internet. Eu ouvi o, o álbum dela, eu não detestei o álbum dela, tem tipo muita música assim dela que eu gosto. E sabe eu queria assim tentar gostar, mas ela mas não dá, ela ela ela tem uma coisa assim nela que simplesmente me afasta. É, não sei, ela ela é um um imo, ao contrário, é energia não dá, ruim. Não aguento. Eu odeio ela, mas é porque ela ela gosta de falar mal de uma cantora que eu gosto muito, que é a minha cracuda favorita, a Skaife Ferreira, então tipo, eu não deixo passar em branco também. Odeio. Eu Ela já sabia. falou da Sky? Eu, não... é. eu também não sabia, como assim? Vocês não sabiam disso? Que cara de pau! aí te eu dar um histórico. tipo Tudo começou quando a, a Halsey lançou o clipe de Ghost, a segunda versão. Daí, é ah, esse clipe de Ghost é idêntico ah. ao clipe Night Time, Night Time da Sky Ferreira. E a Sky Ferreira foi reclamada Sim. no Twitter, óbvio. Ela foi reclamada, na verdade, da gravadora, porque tipo pra, pra Sky, a gravadora é que pegou as coisas do, do, do clipe e que repassou para pra Halsey, sabe? Não foi culpa da Halsey em si, talvez. Daí, depois disso, depois de um tempo, é... saiu um fã, printou uma, uma DM com a Halsey, em que a Halsey falava horrores mal da, da Sky Ferreira, sem citar o nome dela, mas você sabia que era Sky Ferreira, porque falava coisas tipo, eu que lembro. ela era apadrinhada pelo Michael Jackson, e a Sky Ferreira é, é apadrinhada pelo Michael Jackson, não sei o que, não sei o que, enfim, falava muito mal, dizia que a Sky tipo, não lançava trabalho porque ela era mimada e porque era acomodada, <risos> eu fiquei muito puto. O que deixa de ser verdade, né? É, sabe? Ah, eu fico... Mas ela falou, tipo, de uma má intenção, uma forma tão ruinzinha, assim, tipo, sabe, uma falta de respeito. <risos> de um artista que é da mesma gravadora, inclusive, sabe? Então, foi muito deselegante, assim, pra mim. Não deixa de ser verdade, mas, tipo, não é ela quem vai julgar a Sky Ferreira, tipo, ela, ao invés de cuidar do serviço dela, o trabalho dela, ela quer se comentando dos outros. É, verdade. Ela tá dando uma de Azélia Banks, pra, comer, pra, pra, pra tipo, dar um, um, um resumo, tipo, ela tá querendo fazer o que a Azélia, meio que, faz, de ficar enchendo o saco dos outros. É, e por... Não tenho o que falar, tipo, não tenho o que falar, ela fala dos outros. E por ela ser branca, tipo, sabe? Essa história racial ninguém... <risos> Ninguém aceita isso, não vai colocar com ninguém, mas ela é branca e tipo, sabe, o pessoal não vai cair em cima dela como cair em cima da Zillia Banks. E nesse negócio assim, de, de birracial, inclusive, tipo, nesses tweets que a Rosa fez, que foi tipo, logo na madrugada depois que saiu a entrevista, né, é, teve uns fones assim que foram defender, teve um muito engraçado, tipo, que tava falando lá sobre questão de cultura negra, aí a fã chegou e falou assim, Sim, mas a House é, é afro-americana Ela pode falar sobre isso é, Ai, ridículo e esses fãs dela devem ter, tipo, no máximo 15 anos, né? É, com certeza, com fãs certeza. Fãs Então, no que tanja A, a fan base dela é, tipo, Tumblr, boys e girls Então, no que tanja A entrevista dela O que mais me deixou bolado com tudo isso É que muita gente Eu vi no Twitter E em, em, em algumas outras redes sociais Falando assim Nossa, vocês estão, tipo, humilhando uma mulher que é queer, né, que é bissexual Por ela se sentir incomodada com o uso de, da bissexualidade, tipo, como Pink Money Sabe, como como é talvez no caso da, da Demi Lovato em Cool for the, cool for the Summer como ela E Katy Perry Falou, ah. é, da Katy e tudo mais <risos> E vocês estão falando isso, ah, mas então, quando ela... como ela, enquanto é mulher bissexual, ela também pode julgar o que ela acha e o que ela, o que ela acha e o que ela não acha, como homofóbico. Ela pode dar passe livre para quem ela acha que pode ter um perdão. Aí eu fiquei pensando, mano, não, não é exatamente assim. A pessoa, tipo, esses fãs dela, ou pessoas, assim, um pouco mais, digamos, não sei, inocentes, sabe, da vida, talvez não vejam que... A colaboração dela com o Pavel foi justamente por dinheiro. Foi justamente porque o cara rende muito streaming. Ela não tá preocupada em perdoar a homofobia dele, porque viu que ele tem espaço para crescer. A mesma chegou no Twitter falando depois que... Ai, porque desculpa, porque não sabia, porque tudo que eu falei na entrevista, não sei de onde saiu, ai, perdão, aí falou. Sabe isso? É muito ingenuidade do pessoal achar que... Ai, porque ela é uma mulher sofrida e bissexual, então ela tem o poder de fala pra isso, não. não mano ela é uma mulher sexual ela não ela não fala por toda a comunidade ela não ainda mais tipo ainda mais falando muita mer né ela não fala por ela não fala por todo mundo e eu sempre acho que tipo o impacto é. que ela tem nesse público muito jovem assim É, esse negócio dela, sabe, ela tem um double standard Enquanto ela critica um por uma coisa problemática e provavelmente meio LGBTfóbica Ela vai e, tipo, dá a carta livre para o outro fa falar o que quiser, assim Tipo, isso é extremamente problemático O público dela vai aprender que você pode, sabe, defender uma pessoa homofóbica se quiser E julgar a outra também se quiser, assim, não, não é assim, simplesmente uh, E a o que que ela falou, afinal, da Iggy, que eu não, não peguei, o que, que ela falou da Iggy? Falou que aí apropriava a da cultura negra e que era... negativa, Não, ela, ela falou também isso. que foi, é tipo, que é que foi, foi fascinante ver a, a carreira da Iga se dissolver. Ah, sim. Nesse ponto, tipo, que ela vem dizer que ela é feminista, mas tipo, eu não enxergo nem um pouco de sororidade com esse quesito com a Iga, tipo, ela vem gritar que ela é toda feminista, que ela faz é acontece em prol das mulheres, mas tipo, fica atacando a Iga, decentemente, e tipo, uma pessoa que torce pelo final da carreira da outra é muito triste, sabe? Então, tipo, Não adianta tu chorar depois que a carreira fundou Se não estava, tipo, uh, pedindo pra carreira Para os outros acabarem E carma existe, então, tipo, logo é logo ela cai switch, switch, bitch. Bom, então, galerinha do blog. O Arcade Fire, que é uma banda indizuda, alternativa, maravilhosa, inclusive. Tá para lançar um álbum novo chamado Everything Now, que basicamente tem uma, uma grande mudança no som deles. Principalmente pela... Já indica pelo visual que começa pela capa do álbum, que... Tem um letreiro neon, algo que é totalmente desvinculado da imagem que eles tiveram até hoje, que é uma coisa mais pop barroco, sabe? Uma coisa mais… realmente, uma coisa mais dark. Art -rock. E o som é uma coisa mais art-rock art mesmo. E Everything Now, a música que saiu há algumas semanas, tem uma pegada que parece bailão de Tiozão, assim, uma coisa meio a Aba, uma coisa bem anos bem anos 70, disco, bem anos 70. É. Porém, com aquele twistzinho maravilhoso do Arcade Fire de sempre, que é a crítica social, crítica social foda, foda. no caso deles, no caso deles, geralmente é mesmo. Everything Now, no caso, o álbum é relacionado a nossa vontade, essa coisa talvez milenial da nossa geração, de querer ter tudo ao mesmo tempo, tudo agora, tudo intensamente, e a gente nunca tá satisfeito com nada, etc. E nessa última semana, saiu uma outra faixa, e um, um, um vídeo dela também, chamado Creature Comfort. Uma música com uma pegada eletrônica, tipo, bastante eletrônica, uma pegada, tipo, É tipo, isso meio somzinho de videogame assim, de fundo, no base. Sim, uma coisa meio gold freak até, um sintetizador bem bem pesadão, tal, com mais crítica social ali. Vocês acharam que não ia ter crítica social pois <risos> <mas> tem sim. <risos> que é no caso, uma letra até bem pesadinha falando sobre eh autopromoção. É, sobre auto um descontentamento. É, descontentamento auto de autoimagem, do dos, suicídio da assim. nossa geração mesmo, suicídio, enfim. É, vai ser um álbum, só por essas duas faixas já daria um, já daria, digamos, um álbum, um EP maravilhoso. Então tô ansioso demais. Vejam aí, comentem, falou top, top 10 MTV, galera. <risos> Aí ah, eu sou muito feito para falar de aquele Faery porque eles são tipo uma das minhas bandas favoritas assim, inclusive eu recomendei essa música, Everything Now em um dos podcasts anteriores. Daí esse álbum, a questão de crítica social sempre forte no trabalho deles assim. Às vezes eu acho a crítica social deles meio tech e mal feita, que nem eu acho em, em uma das músicas do álbum anterior, que é o We Exist. Mas enfim, é everything now também puxa para a questão do do over consumo mesmo, assim, tipo, essa coisa de a gente querer tudo e querer agora, é É, vem também do, do uma questão capitalista muito forte, do do consumismo exagerado. E aí eles, para criticarem isso, eles vão lançar 26 ou 27 versões do álbum, simplesmente assim. Sabe? E, e eles querem que os fãs comprem todas as versões, porque tipo, a crítica é uma coisa performática e que vai além do lançamento do álbum em si. Bullshit é, as músicas até agora estão muito boas. Everything Now, tipo como o Matheus falou, tem essa essa vibe mais disco. É, parece uma coisa meio seresta, essa Centona assim, tipo, no começo eu fiquei um pouco assustado com a música, mas um dia eu já aceitei mais. É, agora Creature Comfort é realmente a, a melhor música das duas que saiu. E tem uma vibe muito diferente do que o Arcade Fire lançou até agora. Tipo, não tão diferente assim porque ela parece com uma música do álbum anterior deles do Reflector, que chama Pornon. E é nessa coisa de ser mais eletrônica e pesada e tal é A música, a construção dela é em si, instrumentalmente, é bem, bem... É, mais Não sei se é uma coisa dançante, mas ao mesmo uma vibe entre dançante e dark E daí a letra segue essa coisa de crítica social e às vezes eu acho que ela tipo é bem pungente Ela é muito, muito ácida, assim, sabe? Tem umas partes dela que eu acho meio toscas, mas o resto acho muito ácido E ela vem nessa coisa de auto-imagem e de suicídio que tá tipo, muito em alta com coisas... Nível Terry Reasons Why, <risos> infelizmente É, ela tá muito atual, aí e parece que meio que vai conquistar um público até mais jovem, assim, do que é o público alvo geral deles. E eu tenho expectativas que esse álbum pode ser um dos melhores álbuns deles, não sei porque tipo, eles se superam a cada um dos álbuns. Eu achei o Reflector, que foi o último que saiu, que saiu em 2013, é o meu favorito, porque eles pegaram sons mais tropicais assim, e agora eles vão vir com essa coisa mais disco. Inclusive, um dos produtores do álbum é um dos caras do Daft Punk, um dos robôs lá. Sim, sim, nossa. Isso é inclusive é uma das iniciativas maiores assim do hype que tu traz esse álbum. É ansioso demais. E vejam o clipe de Creature Comfort, inclusive eles lançaram a segunda versão do clipe que é muito boa, que é official, official version. Procurem essa versão no YouTube, porque é uma versão que sai pop-ups assim, é uma versão tipo interessanteíssima. E a estética que eles estão puxando para esse, esse esse álbum é uma coisa assim meio hackers russos. A coisa bem é mais assim da vida. #byherbertenal no iTunes. Então, para poder falar dessa cantora uhum. agora, só se esse tweet que eu tiver mandando no Jesus War Channel tiver 100 mil RTs. Estão prontos? Estamos esperando. Pois é, vamos falar <risos> da Rita Ora, que não desiste nunca. Lucas tem mais propriedades para poder falar, porque ele é fã, ele é fã ele do loura. Gente, Rita, always rooting for you. We are rooting for you. e você lança essa bomba, essa bosta. Não gosto de palavrão, Rita? Bosta? Poison? <risos> não sei o resto It's da e... não Adoro Radioactive. Calma lá que eu adoro, é um hino. Mas enfim, uh, gente, que decepção, né? Eu esperava muito mais a Ritinha. Assim, eu gosto muito do primeiro CD dela. Única uh, pessoa a dizer e... isso na vida. <risos> Ai ah, gente, mesma desculpa gosto. esse negócio de bomba. Se, se, se, se o pessoal que não segue no Twitter se identifica comigo que gosta de bomba, pode me seguir no, no Twitter, por favor. que tem muita review de bomba lá no meu, meu Twitter. Enfim, voltando a Rita Ora. Pra quem não sabe, Rita Ora voltou depois de, tipo, de um bom tempo parado, de ter tentado fazer algumas coisas fora da carreira musical e ter sucedido. Mas ela voltou agora para a carreira musical dela com a nova música, que agora já me fugiu o nome. Mas que não vale a pena procurar também porque não é grande coisa Então Your song, depois de uma longa pausa Na carreira musical ela voltou com uma bombinha Eu fiquei muito decepcionado porque eu esperava uma coisa boa tipo Porque eu sou um pouco fã dela Eu acho tipo quando ela saiu tipo torcia muito para ela acontecer Porque ela tinha um quê de Rihanna na época, até comparavam ela Ela foi vendida ela como ela sendo uma Rihanna, muito, um sweetie! Rihanna. I'm so sorry, sweetie! <risos> Enfim Foi apadrinhada pelo Jay-Z, foi metida em escândalo que ela era a pivó da separação da Beyoncé, até uma época antes desse negócio. A beck do, do cabelo longo. A beck do cabelo longo. E lançou essa música horrível, não vale a pena escutar, amigos, não escutem. Aliás, tipo era a minha a minha, minha opinião para ela, a minha dica para ela é que ela continuasse de boca fechada, porque ela de boca fechada fatura por ano mais de 50 milhões de dólares, então fica aí de boca fechada, fica investindo nos fast food. Fica investido na televisão, atriz, né época atriz, cantora, modelo, Papel estilista. O 50 anos de cis que ela tem. uma atuação Oscar Award. E inclusive, eu olhei a atuação dela. Eu vi uma cena sempre que foi na cozinha, minha mãe tava olhando o 2 agora do Fifth Shades. E daí tipo na hora que tipo, tinha uma cena que o o Grey Some, sabe, o avião cai. E a Ritaora tá tipo rindo, sabe, conversando com a menina, tipo atuação a atuação insensível. A mãe da a mãe do cara chorando, a Ritaora rindo. Isso <risos> que ela é a irmã do cara. Tá gravita de séria. Eh, Ritaora, eu queria falar sobre essa cantora incrível, cheia de, de relevância e talento. Não, primeiro assim, que eu acho que demorou tanto tempo de um álbum para o outro para lançar porque teve uma treta com Kelvin Harris e aí cancelou tudo do álbum, do álbum que tava para vir, né? Mas eu acho que nesse meio Treta tempo... não, né, amiga? Treta não. <risos> ela corninou ele, Helena. É, né? enfim, ela recebeu o karma, chegou, switch, switch, bicho. Daí, é, ela devia ter aproveitado esse tempo e repensado se a carreira musical era realmente algo para ela, porque para mim é não é para ela, sabe? Como Lucas disse, ela ganha muito mais em outros investimentos, em, em aparição em TV e esse tipo de coisa do que com música, porque as músicas dela nem fazem mais sucesso hoje em dia. Tanto que foi ver Your Song, que é essa música nova no Reino Unido, ela tá chateando atualmente em décimo primeiro. Isso é um grande flop para o um primeiro single, sabe? De álbum de cantora britânica. Daí, é, eu falo dela assim, tipo, tem uma outra música dela que eu gosto, uma delas é Poison, que é uma música que ela lançou em 2015, se eu não me engano, e que era promissora, assim inclusive é a composição da Kate Nash, que é um cantora que eu amo, e o clipe era muito bonitinho, sabe? Tudo funcionou assim, mas a Que não teve o hype devido Inclusive foi barrada Tipo Flopo ficou em terceiro lugar Assim no, no Reino Unido E assim Eu acho que tipo O, o hype da Rita Ora em si Morreu já Então tá na hora dela Sabe Let go Vai pra outra Vai Sei lá Apresentar o programa de moda Que é o que ela tava fazendo Nesses tempos Ai amiga Nem o programa de moda deu certo Porque a Tyra já tirou o lugar dela de novo É <risos> a vida que segue, Coitada. então é uma da no fast food. Aliás, eu acho que tipo, como quebra disse agora, tipo, ela o hype dela passou, mas é porque ela não soube se inovar, né? Tipo, ela ficou parada na mesma lista dela e daí tipo, a Saber Recha, a já deu uma rasteira nela, e, tipo, já tomou o lugar dela, porque eu acho a Eberrecha a cara da hora. <risos> Aí ah, eu não sei quando as duas apiola, mas a voz da Rita agora duas, é são, as duas tá A Rita, a Rita não, a Rita é melhor que a Bebê, a Bebê é meio, meio podre. A Big não é tão ruim assim, eu vi uma entrevista dela no podcast essa semana e ela sofreu muito na indústria. E ela compôs Lucifer do Shiny, então ela tem, sabe, um crédito para mim, que é ruim hino. Ah, não sabia disso. É um se, hino. Se acompanha para K-Pop, tem, tem tem respeito então. <risos> ah, Vamos eu, queria, agora pra... eu queria encerrar Sets. esse assunto da... Da Rita hora só falando que ainda bem que a colaboração dela com a Gwen não saiu Porque tinha um rumor muito forte, assim, lá em 2013 e 2014 Que ia sair a ser pro álbum dela E felizmente não existe, acho que a Gwen nem sabe quem é Rita Ora A Rita Ora, ela cita a Gwen como uma das influências mais fortes dela, assim é tipo, nossa, você é influenciada pela Gwen onde? Porque eu não vejo nem o traço, né? Ah, ela, ela é ela loira, né? Ai, debochada Bom, a gente encerra aqui o rolê pop ocidental. Tá tá difícil essa semana, não tinha quase nada. A gente comentou sobre um monte de coisa aleatória, artista problemática, a gente promete que semana que vem, tiver coisa melhor, a gente vem com mais qualidade de conteúdo nesse quadro. Oh, meninas, menines fluídas É o seguinte RuPaul's Drag Race O maravilhoso reality show Sobre drag queens Que caso você não assista ou não saiba o que é Você não devia nem estar ouvindo esse podcast mentira Nos dois assim Enfim, acabou a dona temporada Que foi... Pouco problemática, um pouco... Foi um... Negócio, um bagulho muito louco Samba aí Samba do criouro doido <risos> Enfim, acabou na 9 temporada E ficou o Matheus disse Uma temporada meio problemática, assim, meio, sabe... acontecer coisas que a gente não esperava que ia acontecer, Acho que todo mundo na internet já sabe quem é a vencedora nessa altura do Campeonato, então a gente pode meio que comentar agora o que a gente achou da temporada. A gente vai tirar esse bloco de séries só para isso, só para comentar essa season nine. E assim, eh a vencedora foi totalmente inesperada. Ninguém pensava que essa era ela e ela passou por cima de uma outra competidora que é, que tinha um histórico quase impecável assim de, de vitórias e durante a competição. E todo mundo ficou revoltado. população está revoltada, mas eu não estou revoltado porque eu amo a Sasha Velour, a vencedora. Ela é maravilhosa e os lip-syncs dela no último episódio foram incríveis. Ela é uma drag queen, tipo, pra mim é um pacote completo. Enfim, o que vocês acham dessa... primeira foi a mudança de, de, de é, estilo da final, que em vez de ser uma final normal, onde a RuPaul simplesmente escolheria quem ganharia, porque ela manda em tudo no programa. Agora eu decidi que vai ser uma espécie de batalha de lip-sync, porque ela quer testar o, o sabe a força de performance das drag queens. E o que vocês acharam dessa dessa mudança? Mas engraçado sabe, se a gente inserir esse negócio sabe, essa batalha assim de LipSync nas outras temporadas, com certeza nós seríamos vencedoras muito diferentes. Tipo muito. É, eu, eu não sei nem se tipo, nem se a Bianca ganharia a sexta né? temporada tipo, na, a na... na nessa temporada a Bianca ia perder Para Ador muito provavelmente, se fosse <risos> um LipSync e esse trash, trash metal. Bom, sobre essa temporada, eu confesso que tipo assim, ah, não foi uma das uma das temporadas que mais me chamou a atenção. Eu atrasei vários episódios Santo Coffee a final junto uh -huh. com o United, porque tipo Eu meio que cansei um pouquinho, porque tava meio pra mim, tava meio chatinho, mas fiquei feliz com o final sim. A vencedora mereceu sim. Até fiquei, até fiquei falando no Twitter essa semana. Perdeu, ela mereceu perder, porque tipo, pelo que eu vi no Real United, ela tava totalmente agressiva com os outros participantes e tal, tipo, eu não gostei. Você é uma tipo, eu acho que não atacar os outros para vencer. Apesar que não, a Kay venceu também deu uma atacadinha, mas foi de leve. Eu acho que quem merecia, obviamente era a Valentina, né? <risos> Ou até permi. A Permi, amigo, nossa, não merecia nada. Lucas Ah, gente, que a Peppermint só ficou até o final Pra dar moral pra RuPaul ali Pra causa atrás né? Porque o RuPaul... Vou... É, é, não vou tomar isso porque é eles... no caso de RuPaul Pra dar uma ênfase na causa social, sem dúvidas Fico feliz que, tipo, ela chegou Até não chegou, que ela é a pessoa, aquela pessoa Mas, tipo, não acho que, tipo Até naquele lip-sync ali, o primeiro lip-sync Que teve disputa entre a Trinity e a Peppermint Eu achei totalmente roubado Porque aquele aquela pirueta no final da Trinity Foi maravilhosa E a, a Peppermint, ela meio que só ganhou esse lip-sync por causa do... do da revelação dela da mudança de roupa na hora. Que ela saiu de um look feio para outro pior ainda. E não valeu, para mim Trinity foi melhorzinho assim, foi melhor performance. Gente, a Tetê me parecia a Fiona. <risos> ela tava a cara da Fiona. Então, mas teve uma rolou uma edição que deixou as coisas mais justas, assim. O que eu tava lendo a respeito é que como foi tudo ao vivo, o pessoal tava assim gritando Pepper Mint, Pepper Mint. Isso não apareceu no programa. Então, tipo assim, de qualquer maneira, por pressão, sei lá, a Paul ia ter acabado dando a vitória para Pepper Mint sem slipsync de qualquer maneira. E tipo, eu achei o, o review foi fraco, tal, não sei que é, mas aquele tipo de coisa que aqui, no palco é maravilhoso. Na câmera, pra gente que já assistiu esse tipo de coisa várias e várias vezes, é tipo, uma, a, a tá. Ainda mais que as roupas são feias, né? Roxy fez melhor com aquela mudança de peruca na season 5, sabe? E nunca vai ser superada, inclusive. Sim. Sim, daí essa, essa nona temporada, a outras questões dela ter na temporada meio assim, pra mim ela foi é, dúbia, porque Teve um cast muito bom, acho que foi o melhor cast em anos, assim, porque a Season 7 e a Season 8 foram bem fraquinhas nessa questão, sabe? Todas as queens tinham personalidades fortes, e aí rendia até, o Untucked era legalzinho, não era sem graça, que nem nas dois seasons anteriores. Daí, é o que estragou muito ela foi o desenvolvimento, porque aconteciam coisas ruins e que ninguém esperava, no que estragavam tudo. Tipo, Valentina saindo no meio do programa, sendo que ela tinha, sabe, um, um histórico muito bom, e ela tinha muita capacidade de chegar até a final, e ela saiu por causa de um erro muito besta dela, assim. E é, coisas como a edição da vh One que mudou muita coisa né, na estrutura do reality, assim, sabe? Tinha quadro que sumia, o mini-challenge mal acontecia, às vezes era muito rushed, era extremamente corrido e, e você não conseguia aproveitar o episódio completamente, assim E o Top 4, teve uma das integrantes que foi totalmente arrastada, que foi a Peppermint E eu acho que só levaram ela pro Top 4, porque além de, de puxar pela questão social dela, a causa trans Foi porque teve esse negócio de lip-sync e precisava de se de duas duplas pra isso Vou um, fazer matemática logo. Ah, que falar? eu tava gostando dos Untucked's, porque, tipo, eu parei nessa temporada, no antes do Snatch Game, porque eu tava achando tudo insuportável, inclusive os Untucked's, porque, tipo, esse formato novo deles quererem, sabe, tipo fazer negócios de um Untucked real, com as pessoas realmente conversando, não sei o quê, e não é uma coisa mais scripted como eram os outros, eu acho que ficou, tipo, soa ainda mais falso, porque é sempre assim, chega lá as pessoas que não tão no... No, no top ou no bottom, e aí elas ficam falando assim ai quem você acha que é top, quem você acha que é bottom, ai não sei o que, não sei o que aí chegam as outras e elas ficam falando ai você acha que você foi top, você acha que você foi bottom, você acha que você vai fazer lip sync, não sei o que é sério, era insuportável, e depois previsível. ficava 10 minutos só com aquele aquela música triste aquele, todo aquele negócio assim, tipo, botando as malas, assim, não sei o que e ai sério, eu achava horrível É porque, tipo, o Untuck, desde que mudou, antigamente era uma coisa muito, era realmente lixo. E de era muito de show bom. Pra barraco, totalmente scripted, pra, tipo, gerar meme e tal. <risos> era bom, sabe? Era uma uma maravilhoso, era gente, rendia. Eu, eu não achei que era problemático. Ah, tá, tá certo que era problemático, mas, tipo, era bom, rendia, sabe? Ah, amigo, eu, tipo, pra ver pra ver era, era, da é Mas, bom, enfim, era porque, tipo... Dava prazer desse jeito. Era isso que fazer o Untucket é bom, sabe? Mas enfim, era legal. Mas era todo assim, tipo, já tinha todo um negocinho assim, uma linha para poder seguir. Não tinha não tem muito barraco assim no programa. Se você for levar em consideração quantos barracos tem no Untucket, por exemplo. O Untucket da terceira temporada é tipo fenomenal do começo ao fim. É incrível. Até porque tem Shang e ela era tipo, sabe, estrela do Untucket, rainha. O Untucked é que fortalecia mais ainda a Dragon nos episódios, tipo, a Lagandia era fazer aquela linha chata dela, mas ela era pior ainda do Untucked, era insuportável no Untucked. Os melhores barracos que fortaleceu a Lagandia foi o Untucked. Então, conheciam de uma maneira mais negativa, né, amiga? Tipo, ela demorou muito para ter uma redenção do público e o pessoal realmente gostar dela. E, e tipo, tem a questão de que ah, ela... Várias um dia, na, isso! Não, na, naquela temporada, especificamente, ela tava passando por super problemas, assim, os remédios de ansiedade dela foram barrados, dela poder usar, e, tipo, ela tava numa situação extrema e ela não é daquele jeito, sabe? Creio eu. Não, tipo, dá para ver nas, em, em várias entrevistas ela assim, ela parece uma pessoa super ok, super bacana, mas, tipo, no reality show ainda mais... tem todo, todo o fator de pressão, o fator de exaustão física, etc e tal. Eu, eu achava tipo usando anteriores, tipo muito desumano, sabe? Colocava tinha muito essa coisa da cultura de drag queen, tipo aquelas drag queens as, as travesti babadeiras, sabe? A travesti que se mata no gilete. a travesti, travesti que bate com o Tinha essa <risos> essa cultura. Exterior. Tinha essa pegada. É seria mesmo. E não é algo bacana, sabe? Especialmente para representar no que representa hoje a cultura drag queen, isso é muito ultrapassado, isso é muito, tipo, é problemático mesmo. Não gosto, não gosto, não. Tipo, depois de um tempo eu acabei aceitando o novo formato da Untucked porque, tipo, hoje não vão voltar ao antigo, né, o que deu pra perceber. Mas comparado ao Untucked, formato novo da sétima e da oitava temporada, esse da nona foi muito melhor porque, tipo, As queens, elas tinham personalidades mais fortes, elas discutiam mais sobre as coisas, as conversas eram mais eloquentes, assim. Não era que nem na oitava temporada, que nada acontecia, porque todo mundo Nossa. era melhor amiga, e tipo, sabe? Era uma vaguidão eterna. Sim. Ou na sétima, que era só Ginger e Kennedy se juntando pra falar mal das outras, e era insuportável. Então, nessa nona temporada, é. o novo formato do Untucked, pra mim, foi o mais balanceado. Nossa, não esqueço o Untucked, tipo, da oitava da da temporada, que nos últimos episódios juntava, tipo, Kim Chi e Chi Chi The Só pra falar de comida eu ficava, por que que eu tô assistindo isso? Por que que eu tô perdendo meu tempo? Nada e... acontecia ah, é Eu não, eu não é... assisti mais Untucked depois da, da sexta Porque me falaram tava ruim eu fui atrás das pessoas que não assisti eu estava ruim de fato, mas... Esse Matheus até me encheu o saco pra me assistir Dizendo tava bom, que eu devia assistir Mas mesmo assim eu não dessa fui Dessa temporada tanto. eu achei Eu achei bom e Rolou até tipo memes Verdade. dessa Que não rolava há muito tempo no meme do Untucked. ele Rolou tipo o da lenda evangelista e tal Por aí vai Sabe, o da Nina, O da Tridge tomando... O da Tridge tomando... Rapidez. Tem aquele da Tridge tomando o sufinho. Sim, fino. sim, uhum, Quando tava vendo o barraco da Shea e da Nina. Sabe, sabe essa, essa Nossa, temporada do Tucker foi mais animado. De longe, assim. Nesse novo formato. Uma... Um momento super sub subestimado. No episódio do Snatch Gaming. A Pharahmon falando mal de... um monte de gente vai prometendo pau na Alexis. Ai ah, porque ela tem um espelho em casa. Ai ah, porque eu tô cansada e ela como e, tipo a Farrah Mond daquele jeito, né, chorona, tipo, ai, drama baby. queen meio louca, cor baby total e ela, ai, ah, porque eu não aguento mais a Alexis. Uh! Ela não conseguia lidar com o ódio que ela tava sentindo da Alexis e o fato de que a Alexis era insuportável e começou a chorar. <risos> Aí, muito bom. Aí eu uma fa fadinha para a apesar dos pesares. E os ataques da Valentina o que vocês acharam No, no, no united nossa, tipo, a Valentina, eu, eu imaginava que, que ela fosse falsinha, assim, sabe, aquela imagem de perfeita e bonita e modelo e linda evangelista dela, sabe, podia esconder uma personalidade horrorosa, porque sempre penso assim, é por mais bonita que a drag seja e por mais simpática, às vezes ela pode ser falsinha, no final das contas, a gente tava certo. Mas ela fosse. tem uma cara. Ela era falsinha e ela deu a entender muito nesse united inclusive ela foi um show de antipatia com as outras drags na Vigas de aula. e que inclusive estavam puxando por causas muito justas que era da Valentina falar, eh, pros seguidores dela não não serem hateful nas redes sociais, e ela veio usar umas desculpas ridículas e assim, tal. Assim, eu torci muito para ela porque eu achava talentosa, de fato. Ela sabia, ela sabia se desenvolver nos desafios e ela saiu por causa de uma grande besteirinha que ela fez, e que ela não merecia ter saído ali, apesar de tudo, tipo, é impossível ela não sair também. Mas enfim, tipo, separei a personalidade do talento dela como drag e em personalidade ela é uau. Arrasou! Fez a fama dela, saiu no site da Vogue. Quer, haja A questão final dessa season, a última coisa que eu queria ressaltar é se a RuPaul quer fazer mesmo esse negócio de lip-sync na final pra é, puxar pra esse lado performático das drags, que é realmente muito importante a drag tem que saber performar, que ela faça isso se tendo um top 4 equilibrado em questão de win, em questão de desempenho, porque foi muito desequilibrado nessa Tipo, eu não falo nem questão da Sasha VLow, porque a Sasha VLow, apesar de tudo, teve um desempenho muito bom. Ela só teve, tipo, três safes, o resto é tudo high, win e um low. E aí, é... agora, é a questão de Peppermint mesmo, porque ela só teve um win no programa inteiro. E ela ficou do lado de uma, de uma Drag Queen que teve quatro wins. E ela teve um, um histórico muito winzinho, assim, chegou ao top 4 em par de igualdade das outras aos olhos da RuPaul. Então, só quer manter esse formato, ela tem que ser mais justa ao longo da competição. Só isso. Eu acho que, assim, essa season... Tiveram vários fatores que deixaram ela meio popcore, que foram como que o mesmo falou, a edição da VH1, que focava tipo pegar as, a cada episódio era dividido em quatro segmentos. um seguimento de 10 minutos era focado unicamente pros dramas pessoais de cada uma delas e causas sociais. Tipo, do episódio que era e causas sociais que tipo eram muito avulsas e claramente era a produção que tinha mandado, mandado elas falar. Era uma coisa muito roteirizada que não fluía. 10 minutos de tal possível dramazinho para partir das competições, ali. lida para parte da delas montando figurino, montando se montando para os desafios, enfim. Sobrava pouco tempo para as críticas pro próprio desfile sobrava pouquíssimo tempo para ver a personagem as personalidades delas realmente fluindo de uma maneira que o reality pudesse mostrar aquilo basicamente o que parecia era a Paul tava tentando de todas as maneiras colocar fórmulas novas colocar coisas novas colocar essa coisa de questões sociais mesmo colocar uma uma pegada mais, mais militante talvez justamente para agradar o pessoal que talvez tinha se distanciar de drag race por ter essa imagem de muito barraco de uma coisa mais pesada que não fosse representativa da comunidade LGBT problemática com coisa falou e o Gmail e tal que muita gente muito ativista tipo sabe batendo até extremamente problemática por aí vai sim sim inclusive um Um bom exemplo disso é a Peppermann chegando no top 4, no top 4. Basicamente arrastada, com um histórico péssimo. Ela foi péssima do começo ao fim, teve um ou dois momentos bons em toda a temporada, sabe? Enquanto outras que chegaram até a final e não não necessariamente chegaram até a final foram muito melhores que ela, justamente para causar essa, essa esse negócio da forçar essa visibilidade trans. que a Ruppal queria mostrar para o mundo que sim, uma mulher trans pode ser drag queen também e pode participar do programa. Ela basicamente usou ali a peppermint como um fantashizinho isso, sabe, nas entrelinhas é muito tosco, é muito manjado e, enfim, fe fico feliz que a Sasha Velour ganhou, né? Porque finalmente uma uma queen que esteja mais artística diferentezinha, vencendo e indo muito longe. Tipo, é a primeira desde a Sharon Needles, eu acho. Mas a Sharon, depois do programa, virou uma merda. É uma nazista, uma racista, louca, que só faz faz e fala merda. A e Violet é, não é também assim? Não, não é. A Violet é super de boaça. Gente, não sei se foi aqui que me falaram, ou não sei se foi um de vocês, uma teoria sobre a Auro Poe ter escolhido uh, a última música pelo singe Is Not Right, That's okay". tipo, Uma teoria sendo que ela escolheu aquela música muito pensada. da Zack, tipo, ela sabia que não era tipo, não era certo para permitir estar no, ali lutando com a, no lip -sync. mas estava tudo bem. Scenario Rivals right, right, okay. Achei, achei demais achei também. O no título da música, nossa, OK. Sim, eu achei demais. Adorei. É, eu imaginava já que ela ia escolher tipo uma grande diva assim, nível Whitney Houston ou Paula Abdul pra, pra ser o lip final, sabe? E enfim, só finalizando sobre a Sasha Velour, apesar de todo mundo, muita gente achar injusto, eu não achei injusto. E eu acho que a Sasha Velour ela tinha muito mais a oferecer, tipo all-around Win, winner do programa, do que achei. Apesar de tudo, apesar de eu amar, achei também achar que o desempenho dela é incrível, mas a, a Sasha Velour realmente era fora da curva ali no programa e eu espero que ela tenha um pós-show -pós incrível, assim, que não vai na vibe Sharon Riddles da vida. A Sasha mereceu muito. Tem isso, isso que eu tava pensando a respeito até esses dias, tipo, cada uma da, das winners, né, do, do programa tem uma... algo a dizer, <risos> tipo a Jasmine Masters. Meu nome é Jasmine Masters, eu tenho uma, algo a dizer. É... Por exemplo, o drag a drag da Sharon Needles era punk. A drag da Bianca Del Rio era era hilário, era de comédia. O, a drag da Jeans era te, é, de teatro. Broadway. Da, é, Broadway. Broadway. Da Bob era militante. Da, era fashionista? Era, era high fashion e também tipo com aquela pegada That's... de fetiche e tal. Reles, e Daterra Sanchez? Ai, ai, eu é meio ah. difícil de explicar, mas enfim. A Bob The acho que ela não ationa tanto, <risos> olhando nesse contexto. A Bob era engraçada, era palhaça que nem a Bianca. Então, já tinha Bianca representando. Então, sabe? na verdade, é que a Bob, tipo, ela é que nem a Peppermint, sabe? ela tinha um renome assim em Nova York por ser muito ativista, mas a gente não chegou a ver isso no programa. É, foi exatamente, si. acho que a questão dela era ser tipo a Queen for the People, que era meio que o bordão dela, assim, no programa. Você é uma coisa mais ativista, você não viu nada disso no programa, tipo, Mas enfim, né? É, a ativista aí falou que é, então tá bom, né? <risos> é é para fim vamos comprar a ideia. Mas a Sasha mesmo, tipo, a parte dela é, ela prova que é o formato de drag que ela quer trazer para o mundo. é algo realmente politizado e algo fora da curva totalmente. É algo muito bacana, principalmente no, no momento que a gente tá vivendo, sabe? Tipo, seria legal a Valentina, por exemplo, vencer por ser uma queen latina, La, latina uma queen latina e no meio da política do Donald Trump, enfim, tal. Mas ela não acrescenta muito nisso, além de ser latina. Ela é só uma drag muito bonita e muito bonita. A Sasha não. A Sasha, tipo, ela é incrível. A Sasha é uma, uma puta força, assim, sabe? Da, sei lá, de... intelectual, digamos. Isso é muito bacana para drag, especialmente nos tempos de hoje. Próxima semana a gente volta com o bloco de séries com reais séries e mais dicas de séries para você, porque a gente tá falando sobre reality show aqui e série a gente não viu nenhuma recentemente. Mas enfim, inclusive, é que se quiserem recomendar coisas pra gente assistir, porque a gente fica meio sem saber o que falar muito assim de séries, podem recomendar. Exatamente. Vão lá no Twitter e mandem reply, é isso. <risos> E agora a gente vai direto para o Top 127 da Melon, que é um chart coreano, porque a gente vai começar a falar sobre pop oriental. Este começa falando sobre uma música que tá no Top 127 atualmente, que é a música nova da boa, Camel, que saiu hoje de manhã, ainda enquanto a gente tava tá, preparando esse podcast. Vocês conhecem a Boa, que é basicamente a rainha do K-Pop Eu vou classificado para falar isso, mas ela é a rainha do K-Pop Ela é a cantora que deu a grande visibilidade ao K-Pop E ela é esquecida pela mas empresa Mas quem diria o contrário? É, quem diria o contrário, de fato Não eu conheço fãs da Lee Hyori que diriam o contrário Porque eles são loucos Mas, enfim Ai, shoo, Lucas, <risos> Lucas, ó Daí, é... Ela é esquecida pela gravadora dela, a SM Que não lança mais nada dela tipo, dois anos assim A não ser coisas aleatórias no Japão que ninguém tá se importando Ela lançou, tipo, dois singles avulsos Do ano passado pra cá, no SM Station Que é um projeto da, da, da gravadora dela E agora ela tá lançando outro single avulso, que é outro projeto Que esse single é Kamu, é uma música dançante Com um clipe tecnológico também dançante Bem tecnologia então você quer Lady Gaga? Gente, assim ó Boba pode ser princesinha, porque rainha Só o Lee Hiyori, né? Mas vamos pro ver. Lucas, não. Por favor. Quem gostou, pode falar. Quem não gostou, paciência. Enfim. Sobre Camo. que Camo de camuflagem. para quem não, não não não escutou a música e ainda ah, não pegou referência. isso? Eu, não, isso. Eu, eu escutei, mas não peguei a riff. Amigo riff, ah, não? Situadas. Camofla... ela fala camuflagem, foi por isso Sim, Ai, é eu é achei isso. que era camuflagem é. <risos> é de camuflagem então, então eu fiquei programado. pensando, que tecnologia é essa de flash de fotografia camuflagem oh. achei que ela tinha alguma coisa a ver por, com câmera por causa da tecnologia, enfim eu também. gente, camuflagem ela deixou tudo tão óbvio linda aqui Sim. <risos> Até A jaquetinha dela é camuflada assim, amiga, é só pra perceber. Cuidado com a furra. Mas enfim, uh, o o clipe tem de bom, né? De técnico de inovador, tecnológico, a música tem de ruim, né? Eh, uh, esperava, não sei, eu um, Eu esperava uma coisa melhor, eu esperava é que eu tô muito decepcionado com a questão de ser apenas um single. Eu esperava um comeback digno pra boa, pra boa, porque ela merece, porque ela é uma mulher batalhadeira, uma mulher guerreira, sabe? Um Dedicada aos seus. É verdade. Mas eu esperava uma coisa melhor, tipo, a música não é um hino como eu esperava, tipo, mas é, a música não é, ai, tá, não é aquela coisa aqui, ah, hino. É boa, dá para escutar. O refrão eu achei maravilhoso, aquela parte onde ela canta que é mufla, acho, tipo, é muito bom. O clipe não tem um clipe uh, de 2017 que vai bater esse clipe. De tão bonito que tá sendo e como ela tá bonita, como ela tá. Ah, assim, Então, tipo assim, fez, fez, fez no clipe. Ah, bateu. No... Não, não bateu. quem bateu? Eu vou Vira. falar. Não, no fim do rolê, você em bateu, vou... bateu ah, falar. Um fala, fala, não. não, continuei falando. Tá não. Fala. Tá, Aguardarei. Sim, eu te conto totalmente do Lucas em relação a Camo, porque eu achei a música maravilhosa. Ela é produzida pelo un, pelos Underdogs, que é um grupo de produção lá que produziu, entre outras coisas, Mr. Mister, Generation. Produziu também Listen da Beyoncé, nível de coisa aleatória, né? E produziram shadow da Boa, que é uma música do Kiss My Lips, o álbum dela de 2015, que é pra mim a melhor música dela. Enfim, eu achei Camo incrível, porque ela é a primeira música realmente dançante que a Boa lança como single, assim, em muito tempo. E é, a construção dela é muito boa, assim, ela começa tipo mais lentinha com sintetizadores mais fraquinhos e vai pegando força ao longo da música e vem aquele refrão que tipo é um refrão diferente do usual, não é o um refrão típico. E muita gente eu por causa disso, mas eu acho achei esse, essa ideia de refrão de canto muito boa e o refrão tipo para mim é arrebatador e depois tipo os sintetizadores ficam super fortes, entra até uma guitarrinha no segundo verso, enfim. Só o meu problema é que a música acaba muito bruscamente, pra mim ainda dava para ter mais uns 20 segundos assim de batida porque ela é muito boa, dava para escutar por mais um tempinho. E o clipe é incrível, tipo, visualmente é um maravilhoso, realmente um projeto tecnológico, e que gastaram dinheiro, investiram bastante assim. Só que é um single aleatório, avulso, e eu não entendi para quê. Eu acho que é para aproveitar o hype que a boa tá tendo por causa do Produce on One que ela foi é, jurada, não sei, alguma coisa não, não importa com esse programa, então... <risos> <risos> Mas o clipe... que importa Nem caindo, caindo se importa, talvez. Né? Nossa, então tá feia a coisa. Bom. O que eu acho assim, é esse pro projeto, entre aspas, projeto Kamo, é basicamente um teste da SM para ver o que que o público quer da boa. Que basicamente o último álbum dela, que Smile Lips, teve duas faixas título, que Smile Lips mesmo, <coughs> que teve um desempenho péssimo, sendo aquela coisinha mais R&B, quase eletrônica, mas groovy e tal. E a faixa que fez sucesso foi justamente Who for you. que é uma participação com um rapper lá, do Dynamic Duo, que é uma faixa genérica, uma mid-tempo bem whatever, assim, que inclusive foi lançada um pouquinho antes da faixa título, fez muito mais sucesso do que a faixa do que Kiss My Lipton em si, uma faixa super insossa, agora com Camo dá para ver que o A esse talvez tenha gastado um pouquinho de dinheiro demais, assim e foi bom terem, né, terem lançado só como um single e como como uma um lançamento unitário, porque a música tá flopando bastante, né? No, Os no não não indo muito bem. É algo que já até era meio esperado porque eu dava eu consegui imaginar que a Coreana ia entender o conceito por trás de cama. Porque o conceito, por trás de calma, é maravilhoso. Desculpa, Lucas Urubatã, mas essa música é maravilhosa, assim. Quero panfletar aqui rapidinho, que a produção é impecável, maravilhosa. Tipo assim, é totalmente fresh. Especialmente porque a gente tá acostumado com um K-pop mais puxado para pro Tropical House nesse ano. A Boa trouxe essa coisa que que tem uma uma pegada mais R&B eletrônica que, tipo, bastante impacto que até ontem tentou fazer com I Got Love, mas não deu certo, que a gente sabe, a música um, um pouco problemática assim, em sua estrutura e tal. O clipe é maravilhoso, é tudo maravilhoso, não é aquilo não é falta de refrão, o refrão é um conceito Ai amei, demais, boa, te amo, beijo, me mandar snap eu acho incrível que tipo, o pessoal que reclamou do refrão de Camel Era o mesmo pessoal que amou I Got Love, que não tem refrão O refrão é, literalmente uma porta rangendo assim, um barulho de pouco Tá vendo? aí ah, eu e amei ela, I Got Love, Ai, um hino awesome. tem um rainha ah, tá do k Não gente, mas como eu falei, não, não é que eu não gostei, tipo Vai vai que daqui a pouco tipo eu escute mais e goste eu, eu, eu tava escutando antes de a gente começar a gravar E não, né? O, o instrumental da música é maravilhoso. É uma questão mesmo mesma de decepção que eu esperava, ah, um, mostrava uma coisa melhor, tipo uma coisa tipo mais coisas pra gente poder conversar, sabe? não só um single, não só tipo só isso. Até isso daí boa, e te vira com isso daí. Amiga, então finge, caralho. Se você acha que você vai gostar depois, finge. Não, ah, eu não consigo vai. fingir. Bom. É que eu, tipo, Luca, tenho um nível, é, assim. Lucas vai regravar a parte dele, tá bom? Vai falar, amiga, agora. Vai. Não vou fingir. Assim como eu não gosto da situação do, do, do, do, do que o que o YG faz com a Blackpink, eu não gosto do que E aí faz com a Boa e com a FX Então eu não vou ficar lá um e A Boa não tem microfone. nada disso nisso Se ela é maltratada Se não conseguem nem nem escrever não. o Não vou mandar nem, amiga Setembro tá aí, vai tem ter audição no Brasil para ela Um álbum <risos> Eu mesmo vou lá na audição em setembro E fazer um barraco Não, mas tipo, o real, tá aí. real lá, o álbum Isso é um teste do que o público quer dela Como o Matheus falou, e tipo, baseado nisso É como o álbum vai vir, sabe Ela tá... A SM tá tipo muito cuidadosa com ela, porque a Boa é um nome de peso para para gravadora, porque foi basicamente ela que deu a forma da SM, não vou mentir. E ela tá tipo, sendo cuidadosa aí e sabendo que vendo o que fazer direito com a Boa, porque a Boa não pode flopar, assim, tipo ela ainda aqui, pô, precisa ela não pode ser esquecida. Deixa Sim. eu só falar uma Exemplo. coisa, olha só, é Mateus, peraí só um para aqui. Uh, eu não sei o que para agora. Tipo, eh uh, eles não sabem, tipo, a música talvez não tenha agradado os coreanos, mas tem agradado dos fãs internacionais. foi ficou meio nesse impasse, tipo, se a SM fica também nesse impasse, meu, tipo de tentar fazer uma música que agrade uh, que, que que gere views internacionalmente, sabe? Tipo, que o pessoal gosta, sabe? Ou faz algo mais interessante para os coreanos, não, sabe? O pior tipo, de tudo assim, disso é que o alvo da, da do single é para o público internacional. Se é para o público internacional, por que que não saiu o clipe no YouTube? Porque o clipe só saiu no site não. da River, que é o site coreano, saiu no Facebook dela também, mas sabe o YouTube é a grande plataforma que o público internacional vê. Então, sabe, ficou perdido esse esse release. Eu é, mas no Facebook já é uma coisa nova. Eu acho que é a primeira artista que você coloca o no Facebook lá da da, da SM, ou não é. Deve ter rolado já antes. Muito provavelmente rolou. Já? É. Dos lançamentos recentes da boa, ela lançou aquela Emerald no What. aí teve aquela Music's Wonderful. Aí teve Spring Rain também, né? A música que mais fez sucesso que tipo chegou, que foi tipo bem aleatório até ter ficado acho que no top top 5 por tipo duas semanas, foi Emerald no Watt. como Então tipo, basicamente o que que eu consigo imaginar, ela voltando com algo tipo, bem farofinha, leve e insossa, com algum rapper junto. Ah, é trend. O que que vai acontecer? Pira essa boca tá lá. É, E... Ela tem que voltar com uma ah, coisa Hurricane Venus Copy and Paste E aí é que o Brasil vai, vai gostar e a gente vai bater palma Aí aquela flopa mesmo, tipo de vez é, Hurricane Venus e Copy and Paste na época que saíram Foram flopzinhos na, nos digitais O álbum vendeu muito bem e tal Só que justamente por ter sido o comeback dela depois de 5 anos O que fez sucesso mesmo, tipo, sucesso fodidão Foi justamente Only One né Que é tipo, meh Eu odeio a Coreia Bom, e saindo de um single avulso lançado por motivos que a gente não sabe para outro single avulso Mas vou falar um pouquinho sobre Blackpink, que nessa sexta-feira passada, ou foi na quinta-feira, eu não lembro Lançou o seu single comeback que é As If It's, It's Your Last, em inglês, o nome em, em coreano eu não sei falar e, Enfim, era o grande comeback delas depois de, sei lá, sete, oito meses sem lançar nada E eu achei uma bosta, e a grande desculpa da empresa delas é que é um single pros fãs É um single especial pra, pra agradar a fanbase delas Eu acho que não agradou ninguém, sabe? A fanbase Hardcore deve ter amado, mas eu odiei, o que vocês acharam dessa música? Gente, eu achei, que não, não preciso nem achar, na verdade isso bem descarado E a gente já recebeu as provas de que tipo, era uma demo engavetada do Tune Wonk E eu acho que era bem naquela fase que saiu aquela... Que entrar aquela fase tipo, amorezinho do Tune Wonk Tipo, era sobre amor, essa música que saiu falando love you love me? Provavelmente essa era pra ser essa, aquela época Nada mudaram tudo, como sempre, a IG é uma bosta de empresa Falam mesmo, que quem é a IG? É deixe deixa de misterio no Twitter. Um, achei uma bomba assim, tipo, esperava bem mais. Tipo, mas um, não sei nem o que dizer. A única coisa que tipo saiu de bom é que tipo, uh, como muita gente falou, que tipo, às vezes dá para escutar, tipo, a parte com o e MCL bem finadas assim. Achei uma coisa bem misteriosa, uma coisa bem pra sensei Master. Desde que é, anunciaram esse comeback, tipo, eh é... Falaram qual é o nome do single, eu já tava tipo na minha cabeça Nossa, isso vai ser uma Rejected 21 Porque o nome, não sei, sabe, eu senti assim Uma coisa meio, tinha logo pelo nome, assim, eu não Mas tipo, isso é porque eu tava achando que isso ia ser uma demo descartada do tipo do álbum final dela, sabe Tipo, ah, é uma música de despedida Aí eu fiquei meio sem entender, porque, porque Blackpink estaria lançando uma música que seria tipo assim, de despedida, não sei Mas aí veio a música, eu fiquei, ah tá, não é de despedida não, mas ainda é demo de 21 sim Inclusive confirmada por um dos produtores, né, que chegou e falou finalmente essa música foi lançada depois de tanto tempo É, tipo, eu achei a música, assim, legal, eu tô gostando, assim, mais dela agora que eu tô ouvindo mais Mas sabe, não... Num... A única coisa boa é, é aquele hum. final, aquela partezinha que a Elisa canta é, é, eu, eu gosto muito do começo boa. da música da, Daquela batida do então, começo, tipo, os primeiros versos a... todas as partes da disso são boas é o é, é muito do grupo bom. infelizmente bom depois de playing with Fi eu imaginava que viria algo muito muito superior mas não foi o caso mas é o ok saber fofinha é bacana é claramente uma música rejeitada do treino ano como todo mundo falou mas é inofensiva sabe por enquanto eu imagino que a YG não tem um material bom assim algo outstanding tenddem para dar para elas então por enquanto é isso que tá rolando, E para mim tá OK. Eu gosto muito do Blackpink, sabe? Eu acho que elas são um train one, desculpa falar, superior. Então todas todas todas elas são superiores nas funções que as anteriores faziam, pelo menos para mim. Então eu tô bem de boa com essa música, já aceitei ela muito bem, só o clipe que é horroroso. A estética é péssima, meu Deus do céu, é muito feio. É muito, tipo, quando chega naquela parte que elas estão meio hip hop e wannabe, que aquilo é tão 2003, então aquela época que K-Pop era aquela farofada colorida, try hard, sabe? Tem uma coisa tão etérea, topzeira, naquilo que me dá coceira até. Mas para isso eu não gostei. Parabéns Blackpink por ser a versão superior de suas anteriores. Ah, eu, eu gosto de Blackpink também, e o pior de tudo é que eu acho que elas são, assim, probissoras. Eu só acho que em questão de carisma elas são meio meh, assim, comparado 21. e 21. Mas, de fato, nas funções que elas estão exercendo elas são melhores que 21 de fato, tipo, assim... A Lisa faz um rap melhorzinho, a, a, a Jenny, ela canta bem, enfim... A Jisoo, de fato, canta muito melhor do que a Dara, de longe. Mas, enfim, eu acho que essa questão de elas estarem gravando é, música rejeitada do 21 é extremamente cheap. É extremamente, sabe, é uma coisa tosca da WG, porque... você debutar um grupo novo, pra você querer fazer ele ser igual ao grupo antigo, inclusive da, da músicas do grupo antigo, isso é extremamente trash, assim. E o pior para mim é a questão de que é, as integrantes do Blackpink parece que estão exatamente imitando as vozes da, das integrantes do 21, porque dá pra você ouvir as vozes de da tipo sabe cada parte, dá pra você diferenciar qual integrante do 21 cantaria pra, pra, pra, pra cada parte da música, então isso é horrível, pois tipo acaba com a identidade do grupo, E é um grupo novo, é um grupo que tá querendo, sabe, estabelecer a identidade dele. E como que vai estabelecer a identidade se você tá gravando coisas de grupo antigo, sabe? E tirando isso, assim, tem tem umas coisas muito tolas que jogam na música, o rap da lista, para mim é, é tipo vergonhoso, a letra toda em inglês, é muito trash, calm me pregame nasty. E é, o, o visual do clipe também é, é horrível, realmente lembra K-Pop uns anos atrás, para mim parece que o ID tá perdido em 2012, 2013 e não vai se achar tão cedo assim. É uma pena porque como eu disse, as meninas são talentosas, elas mereciam bem mais do que isso. E os fãs também mereciam bem mais, é o que eu acho que tipo os fãs engoliram essa música assim, sabe, sem nem pensar duas vezes, sem refletir sobre isso, pensam eles fãs, eles, sabe, consomem tudo que o artista lança, mas não é assim, pô, se o artista tá lançando coisa no nível mais baixo do que eles já lançaram antigamente, até porque Play Me Fire foi a melhor música delas, aí depois elas vêm com isso, se tá uma coisa no nível mais baixo, vocês deviam ser, do mínimo, assim, mais conscientes, mais eloquentes e, tipo, ter rejeitado isso. Tipo, eu acho que na, na parte da estética, até talvez até do som, a gente acreditava que o Blackpink seria algo fresh, porque quando debutaram com isso, a est... Toda a imagem do delas é algo muito muito puxado do Red Velvet, né? Toda aquela estética da delas sentadinhas inclusive numa mesa, ao redor ali, toda toda tomada de câmera, todos os minimalistas, cores e etc. E até a produção de Wee é uma coisa mais minimalista, uma coisa mais puxada para pro que tá acontecendo hoje em dia mesmo. Aí como provavelmente Bombaiah fez um super sucesso, por ser uma farofada quase nostálgica, né, quase tipo, lembrando one e K-Pop há uns anos atrás, elas começaram a investir mais nessa, nesse tipo de produção mais pesadinha, no sintetizador, que é uma coisa quase Big House, sabe? Uma coisa quase... música eletrônica de... Tomorrow de baladinha, Land. topzera, e tomorrow De Tomorrowland, De Tomorrowland. Com, ainda, claro, a pegada do K-Pop que é misturando aquela coisa swag e ao mesmo tempo fofa, que é Tipo, é foda, sabe? Porque a gente tá em 2017 E ela sendo, provavelmente Junto ao Twice, a maior Representação do K-Pop hoje em dia É meio É meio disappointing O Twice é disappointing, é, é um saco E elas também estão começando Com isso, talvez Ser um saco Por favor, melhorem ainda, que pinge Por favor, o IG, né? O IG, Nossa, é, um é, pouco, o IG vai melhorar nunca Pior empresa <risos> da Coreia é, Bom, e... Puxando também isso do Blackpink, elas lançaram um single exatamente no mesmo dia que o Mamamoo, que é a girlband que vocês conhecem, das meninas que gritam e que cantam muito e que sabe... Enfim, o Mamamoo é uma girlband, tipo, é recentezinha, acho que debutou em 2014, 2015, eu não lembro, e ela já fazendo o sucesso assim na Coreia, porque a Coreia ama elas assim, e faz o maior sucesso entre, inclusive, o público LGBT internacional, de alguma forma. É, elas lançaram a faixa que que chama Yes I Am Que é, pra mim é a, a melhor musiquinha delas até agora, bem groovy E é com a letra que elas mesmas escreveram Tipo, é a autocomposição Que é uma coisa bem feminista, empoderados Empoderados Lacrante O que vocês acharam dessa música? Eu ormei, desculpa <risos> Ah, eu amei, eu adoro o Mamamoo É um hino, é tudo A salvação do K-pop Hansa tem é, uma bunda é, enorme é, é, Uma nossa. raba Eu sou uma Ai, gente, Eu não me conformo, pera, deixa eu protestar Não, Mas, deixa terminar, posso terminar? Aqui, que Mamamoo posso? é o futuro do K-pop Aí fala mal de cama Ah não, ah não, Ai, nesse podcast não Nesse e podcast tu... não Enfim, volta no Mas... Mamamoo <risos> é isso aí É um disclaimer aqui, é mãe do Lucas veio reclamar com ele depois desse barraco Tá, continua Não, Não, ah. Não foi a minha mãe Não foi a minha A minha inclusive gente, a minha família foi jantar fora e me deixou em casa Por causa da gravação Por eu comer sushi e deixaram em casa e me convidaram Mas voltando ao ramamu É o que interessa Não vão trazer porque eu sou vegetariano Enfim Eh, uh, gente, ah, uh, tá certo que tipo o Mamamoo não é uma banda assim maravilhosa, que tipo, uh, internacionalmente, eu não acho que ela tenha tipo, uh, uma certa, não sei como é não, me fugiu a palavra, mas tipo, ela não tem tanto reconhecimento internacional, hype, tipo... É, tipo, mas hype, já na hype, Coreia, ela é tipo, like Pink elas Pink, são elas muito emnetódia uh, e tipo, ela são muito amadas na Coreia, tipo, até ali outra mais mandou, outra mais semana namorado, mandou um textinho comparando Black, eh, uh, Blackpink não, Mamamoo com etchero, que as músicas eram sempre as mesmas e as pessoas engoliam. Por... E eles, elas eram feias, que nem ele, <risos> mas as músicas eram boas e as pessoas engoliam. Era o ad da Coreia. Mas eu entendo que elas são cafonas. Uh... Então o Kitsch já programatizada algumas vezes com a Kitten Blackface e tal, mas eu gosto delas, e como eu já expliquei, pessoal, as gurias esse tem várias vezes o que o que me ganha nela são os stages. Não sei se vocês acompanharam esse desse comeback dela, os stages dela são muito legal. Aí é, é, eu sempre achei, mano, um grupo meio breguinho assim, sabe? Tipo, é tanto na questão estética quanto na questão de, das músicas. Músicas são eram extremamente bregas, eu não curti de jeito nenhum. Elas tinham uma alcance vocal muito incrível, mas que adianta ter alcance vocal se você não lança músicas boas o suficiente. Mas essa música eu gostei muito, é tipo um groovezinho incrível, assim. é O refrão é viciante, as partes combinam, eu dou muito valor também a questão de que elas é, comporam a letra, que a letra tipo, é muito boa. Eu não gostei do clipe porque a estética do clipe também continua na vibe brega antiga delas, mas eu, tipo, eu torço para que elas lançem material desse nível de qualidade e que vão evoluindo, assim, e vão se melhor, porque sabe, eu gosto de ver grupos femininos chegando longe. foi bom. Desde o debut delas torcia para que elas fossem, ah, o girls dessa geração, porque sabe, são tipo três vocalistas que são muito boas e uma rapper. Tipo, a rapper não é tão boa quanto a Não, ainda dela é péssima, odeio ela. Mas assim, sabe, eu, tipo, eu realmente torcia para que elas desse certo, mas eu não consigo gostar de nada delas. Tipo, quando eu vi a música pela primeira vez, eu até gostei assim, mas sabe ouvindo de novo, tipo, é uma música muito qualquer, tipo, é melhor do que o que elas lançaram ano passado ano retrasado, talvez. Mas isso não significa nada, sabe? Eu queria algo tipo muito melhor vindo dela, tipo uma Piano Man ou um, eu esqueci até o nome da primeira música delas, Mission Imigos, sabe? Porque são essas músicas são realmente muito boas e é via tipo algo nelas assim para irem além. Só que aí tipo elas Se tornaram esse projeto de serem, tipo, a Jennifer Lawrence da Coreia, sabe? Tipo, eu sou relatable, eu faço as coisas que nem você, eu sou muito engraçada. E tiver um grupo composto só de Jennifer Lawrence e querendo, sabe, ter toda aquela personalidadezinha, assim, de ser pessoas normais e serem engraçadonas, e eu detesto isso. E e aí é isso. Eu cheguei até a ouvir um mini álbum e tem uma música lá que é, tipo, é muito boa, muito boa, finally. Podem ouvir essa música aqui. o meu selo de aprovação. Bom, esse se Mamamoo não salvou o K-Pop, quem salvou o K-Pop com o último comeback foi Nine Muses. Vocês conhecem esse grupo incrível que debutou em 2010 e que só tomou no cu até agora, mas, enfim, continua firme e forte, que não tem mais nova integrante como o nome indica, agora só tem quatro integrantes, cinco na verdade, mas uma não tá nesse comeback. Elas lançaram o, sei lá, milésimo mini álbum delas, que é o Muses Diary Part 2. E lançaram a title track, que chama Remember, que é uma música que começa mais lentinha, mas desemboca por uma música eletrônica, meio dark, meio sultry, bem classuda, assim. Eu amei, é um comeback incrível, veio com um clipe incrível. para mim, salvou o K-pop esse ano. Com certeza. É incrível como Nine Mises nunca decepciona musicalmente, tipo, tirando Sleep and Night, que é uma bosta, mas a gente se esconde na fanbase. Mas de resto, elas só lançam hinos, hinos, hinos, hinos. Sobre o mini eu ainda não escutei, mas irei escutar e vou passar a review no meu... Twitter. Como só sempre pode, Quem quiser acompanhar, só seguir é, Aí eu fiquei extremamente satisfeito e feliz Com o comeback do Nine News Porque Eu amo elas desde o começo Elas estão servindo pra gente Sempre faixas maravilhosas Singles maravilhosos que estão sempre flopando, não fazendo sucesso devido. Consigo entender essas razões, a Coreia além de ser um país misógino pra porra, nunca levou elas a sério. Tem toda aquela questão de elas terem sido perseguidas por fãs de Girl Generation, por, ter, por terem sido um grupo de nove membros. E também porque o pop delas não é pelos charts. <risos> Mas o pop delas é algo que tipo tem uma sonoridade até mais indizuda Geralmente era produzido pelo Sweet Tune, né? Que tipo pegava provavelmente as melhores demos dele e tacava para elas, assim Eu fiquei extremamente satisfeito com essa comeback Porque elas vieram com algo super maduro Uma música que é super atual e super bacana Ai, espera Elas vieram com uma <risos> música que... <risos> Que é o Vinhedita, tá? tá. Elas vieram com uma parte que é... Elas vieram com uma música que é super atual E tem uma progressão maravilhosa, um instrumental muito bem produzido A parte do refrão é tipo, icônica, especialmente Porque o, todos os, os a construção dos versos tem uma coisa mais lenta Uma coisa mais mais quase mística e misteriosa Aí chega no referal, meio e tipo, é tiro, porrada e bomba e eu odeio ter parafraseado pela escapa por mas é a verdade. Juro mesmo. É maravilhoso. Nossa, e o clipe, mano. Meninas, o que vocês acharam do ah, clipe. Eu achei, um, achei que, tudo, um, achei um, um maravilhoso. É um o melhor clipe do ano. É, eu adorei a, a historinha assim, as interpretações, o sabe possível essa história. A minha teoria favorita para o clipe é de que a que a Hungria, ela tem eh personalidades múltiplas e tal, e aí as outras meninas são, sabe, dissociações dela, e tipo, se você for assistir pensando nisso, sabe, dá, tipo, muito certo. E eu amei, elas estão tipo, muito lindas no clipe, eu acho que de primeiro eu tinha gostado muito mais do clipe do que a música, porque a transição dos refrões das, do das partes mais lentas para o refrão, assim, que, tipo, chega do nada e vem pulando, assim, no seu ouvido, Foi tipo, muito brusca para mim de começo, mas depois eu entendi a transição E quando você entende a transição, a música fica tipo, muito, muito boa Aí vocês chegaram a ver performance, as performances, tipo, tinham os O pessoal gritando, os fãs gritando, feito loucas, assim Tipo, era, era muito alto que eles tavam gritando, tipo, nossa Acho que vem o primeiro win delas, né? assim, espero. Eu fiquei muito feliz com as performances e com o Fanchant. Espero mesmo que venha tipo o primeiro win delas para vingar todas todas as outras integrantes que já passaram pelo grupo. Eu acho muito merecido e tá mais que na hora de ganharem, já Bom, pode ir pro Mas eu acho Ai, que eu sim, cal... Mas vai ficar um pouco difícil porque ele vai ter Mamamoo e Blackpink, né? Blackpink não vai ganhar nada, né? Só cai Ingaio fica comprado. Mas é capaz de ganhar um no show champion. Espero eu muito, eu espero eu muito eu que ganhe. Quero. e é, saindo agora de um flop indo para outro que não sei se é um flop, mas tipo pode ser ou não um flop, a gente vai falar sobre a nova mina do Luna, que é aquele famoso grupo que a gente já falou umas três edições de podcast, a menina que chama e Vamos falar mais, podem ficar tranquilos. É, falar mais, a mina chamada Insult, ela lançou a, a sua faixa do mês, que é Singing in the Rain, saiu ontem inclusive, é um clipe e a música eu achei maravilhosinha, é uma farofinha com uma progressão Estranho em alguns momentos, mas depois quando ela engata, ela é incrível e o clipe é lindo. E eu não sei se esse é o famoso clipe que caiu, não vai dizer que é o clipe do Ah, sim, é sim, é o clipe do sim, ano, é. No sim, e tem uma edição maravilhosa. A Olha, Jin não... Soul, eu tava assim, sabe, super na expectativa por ela. Porque é dando um, um backstory uma backstory aqui, ela apareceu pela primeira vez, assim, numa imagem que saiu na época que a Vivi tava gravando o solo dela a Vivi, ela lançou o solo dela em abril E aí é, a Jinsoul, ela tava, assim, assim, com rumores de que ela ia ser a próxima membro Só que aí veio a Kim Lip, então, tipo, todo mundo ficou perguntando, onde tá a Jinsoul? E aí ela finalmente apareceu E, nossa, eu fiquei, assim, eu tinha falado, inclusive, que a música ia vir, assim, numa pegada, assim, sabe, mais hip-hop e rap. E eu tava, tipo, super certo. E eu tô super orgulhoso de estar certo, porque é muito bom estar certo. E, e é, é isso, tipo, a música é, é muito boa. E eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas tem um dueto da Jinso com a Kim Lip, chamado Love Letter, que também é muito bom. Sim. Muito bom mesmo. As duas festas são muito boas, realmente. O, nesse nesse conceito Ai, gente, que Luna tá, tá crescendo muito e eu tô esperando ainda mais a próxima membro, porque vai fechar esse negócio do conceito de cores. Eu não sei se subiu, a Subiluna vai ter só essas três meninas, mas se for, sabe, tipo, já vai ser sensacional. Só por causa da Kim Lípidenso já vai ser sensacional. Subiluna, nossa, tipo, tô mandando ver a, a evolução delas, tipo, ao longo de, desses 12 meses. Os lançamentos das integrantes, Eu amo como tipo começou, desculpa cair, mas começou bem morno pra mim, eu não gostei dos primeiros releases. Eu achei tipo, sabe, alguns clipes são incríveis, são bem feitos, mas as músicas ainda não me pegaram. Aí quando veio tipo Kim Lip, eu comecei a amar. E eu tô amando essa progressão de como o grupo tá tipo indo para músicas inclusive melhores do que estavam tava antes, e com os que são mais K-pop mainstream assim. Essa essa última assim, In the Rain, é bem K-pop mainstream. Se fosse um lançamento de uma cantora grande assim, dona, não tinha ungado a vida que agora tá grande e essa é um hit. Daí, é, é bom ver elas evoluindo, é bom ver como as integrantes são talentosas, assim Se as 12 integrantes forem no nível do talento das que saíram até agora, vai ser um grupo, tipo, monstro Mas outra coisa, tipo, até o grupo debutar, eu não sei se ainda vai estar na, na moda essa coisa de grupo Com 12 integrantes, com, com muitas integrantes por aí, então eu tenho medo, um pouco de medo do Luna flopar Mas eu espero que dê tudo certo Eu acho que não vai até flopar, até porque... Debutando como não, não tá até vem, porque vai ter um programa, uh -huh. eu não sei se vocês viram vai ter um programa na MNF, um programa sobre, tipo vai ser não sei quantas gurias, mas não sei, 200 gurias que vai ser tipo uma escola de idol, de girl group, tá para lançar o, o reality delas. Então até até elas lançarem vai ter para não, não sei como é que dizer a frase, vai, vai ter, um ter hype, bastante xará. Então, é, sobre esse negócio assim de flopar, eu acho que a empresa não tá muito preocupada com isso. Eu digo isso porque porque a Blockberry Creators, que é a empresa por trás delas e tal, eh, elas são tipo, são subsiciareza e polares, né, que a empresa do Leiris Code e tipo todos eles estão ligados com uma da com Não lembro o nome da empresa agora, mas, é, tipo, é uma das maiores empresas de fornecimento de armamento bélico da Coreia. Então, tipo, eles são Nossa. muito ricos. E a Coreia, ela tem, tipo, uma lei de que você não pode, tipo, é guardar muito lucro, assim, tal. Então, eles estão fazendo isso só porque eles não têm mais onde investir, sabe? Eles estão investindo em idols, porque, assim, nada melhor, né, do que você produzir 12 meninas, assim, só para as pessoas ficarem, assim, felizinhas. Porque, tipo, é sério. <risos> o, acho que, tipo, todo, de todos os clipes que eles lançaram até agora, que todo o material que foi, tipo... avançado tudo até agora isso é tipo isso é troco para eles sabe chegaram e falaram assim ah toma aqui esse cheque de 2 bilhões e vai lá buscar umas meninas para você poder para elas dançarem e cantarem então ele tem que deixar bem explicado porque tanto que tipo eles estão lançando assim eles lançam o é, um álbum todo mês e tipo É, uma produção de um CD físico ó, é é tipo é caro, ainda mais com todo o material de, de chute que tem E toda, todo o cuidado que eles têm assim e tal É por isso que eu acho que eles não estão muito preocupados com isso Tanto que o Luna tá crescendo tanto que aqui Kim Lip ela conseguiu 100 mil visualizações em 24 horas E a Jin So já conseguiu em, em 12 horas E ela tá caminhando agora para chegar em 200 mil, tipo, isso é pouco, se eu vou pensar nos outros grupos, mas pro Luna é um avanço muito grande, sabe? Porque antes tinha campanha para vídeo chegar em 100 mil visualizações, porque aí eles faziam, tipo, lançavam vídeos extras e tal, tipo, dance practice, essas coisas. E aí é bom essas coisas estarem acontecendo assim, porque acho que eles estão indo num caminho bom de, assim... Traçando a fama, assim, delas e tal Principalmente individual, porque com esse negócio de solos Ô, Caíno E essa questão agora que o, o, Até o Michel comentou ontem no grupo Que, tipo, agora são 50 meninas Tentando disputar pelas vagas Ah, então, eu, eu não ligo muito para isso Porque, assim, é, é, tem um, um, um negócio que eles lançam vídeos, assim Sempre que tem o, o solo de uma menina, eles lançam tipo entre 10 a 15 vídeos assim De mais ou menos 50 segundos cada, mostrando tipo questão de produção De tudo assim que envolve os bastidores do, do solo assim, Aí eles chamam de Luna TV E aí é no, no último Luna TV, no, que foi na verdade uma prequel e tal Aí eles mostraram tipo, um monte de menina borrada E aí eles chegaram e falaram que tipo tem 50 meninas que estão treinando arduamente para poderem debutar no, no Luna. E isso tipo, isso as pessoas já sabiam disso, tipo, pelo menos quem tá acompanhando assim desde o começo, porque eles sempre falaram que tipo tinha um processo seletivo assim, tipo, eles treinavam as meninas para elas poderem tipo, é, serem escolhidas, sabe, tipo, uma por mês. E aí elas estão sendo escolhidas, agora uma por mês, então tipo, tem muita menina, mas eu não acho que elas vão tipo sobrar assim e tal. E eu não ligo a partir do momento que eles não estão tipo dando nenhuma informação sobre ela, sabe? Tem muita menina trainee, tipo, em todas as empresas que tá buscando debutar, tipo, até hoje. E todo mundo caga para isso. Então, pra que eu ligar para essas 50 meninas que estão lá, sabe? <risos> pra que não sabe o cair, não é correspondente oficial do Luna no Brasil. <risos> Tem que abrir um vontade, digo, sério, pra ganhar dinheiro. Tem que abrir um vontade é. mesmo. Ai, ah, eu queria. Vamos Se dar, alguém tiver deve, alguma ideia, quisesse juntar comigo, ganhar um, um dinheirinho para poder comprar umas brusinhas, estamos aqui para isso. Bom, então é isso de Pop Oriental por hoje. Meninas, hum. espero que tenham gostado da boa, maravilhosa, que o Lucas não gostou. E todo toda a heresia aqui destilada por essa pessoa hipócrita e ridícula que não que gosta de Mamamoo. E... que tenham apreciado Luna tantos quanto o Caíno e interajam com a gente nas redes sociais a respeito. Beijos! A gente pulou Jolene de Sai porque... Jolene de Sai não merece nosso respeito porque ela gosta mais de bolo do que fazer o que de fazer música. Então tenta. Bom, e agora galera, a gente abre aquele momento em que a gente vai dizer para vocês, vai contar para vocês o que foi o teto e o que não foi o teto essa semana. De fato, foi um teto essa semana pelas gravações do clipe de Na Sua Cara do Major Lazer com o Pablo Vittar e com a Anitta, que tá, só pelas fotos tá sensacional. Tipo, muito ansioso para esse clipe e para esse pisão que vai ser. A gente visual também tá bem Coldakumi, Shake it. Pegaram do clipe a a gravação do E eu acho que tá, as imagens que, que que postaram tão lindas, são problemáticas, não sei Tem uma questão problemática de estar se apropriando dessa coisa árabe e tal. Eu não sei até que ponto vocês vão reclamar disso Mas enfim, para mim tá indo e vai ser um clipe incrível, eu amo a música E tem gente daqui que não gosta da música, mas assim... Tipo, por exemplo, Matendo, uhum. você Pelo menos finde, caralho! Ai ah, gente, tipo, eu sei que a única instituição que realmente funciona no Brasil é a Anitta Mas Major laser para mim não dá Não dá, não dá. Ah, então, e quanto à problematização, eu tenho uma coisa que, tipo, eu acho que a gente convivou tanto na nos anos 90, né, com o Chan e outras outras Desse coisas, assim, o clone. Nos, des, o clone, novelas da, da Glória Perez né, tipo, pegando todo, representando toda a Índia <risos> com pessoas e atores brancos, enfim, que, tipo, eu vi as... as fotos estavam ela eles na arábia, né, essa coisa deserto, pá, com um véu e eu fiquei, "Hum, OK. Eu, eu não consigo, parece que tipo se o artista é brasileiro, ele tem um passe livre para fazer esse tipo de coisa." Na minha cabeça, eu sei que não é. É lógico. Tô tentando até racionalizar, mas tipo, a princípio assim, baixou o olho, eu fiquei, "Ah, que legal, bacana. Areab Versailles, o clone, enxalá, sabe?" <risos> Tá não, amiga, não problematiza, calma. Deixa eu que isso primeiro. É nova, vamos começar a xingar. É, então, vamos não eu problematizar. Cara, acho que é a única problematização. O problematização major laser. <risos> a única problematização que deve ter para para as fotos que saíram é obviamente da lordose de pavor evitar, porque aquela <risos> posição é super simplesmente... <risos> Não é humana Humanamente impossível <risos> Amo o Pavo Desculpa o Caim Não falava muito mal dele Aqui nesse, nesse podcast Mas eu amo A gente Nada contra o Pavo Vittar Até tenho Sabe Amigos que são Apenas mas... contra o padding Dele ah, Amém Próxima coisa que eu pedo É o relançamento Do Super Nintendo Que vai, vai ganhar agora Uma versão mini A Nintendo lançou uma versão mini com 21 jogos, não se não me engano, na memória dele, isso, com entrada HDMI, e que vai custar 80 é dólares, é porque a Nintendo, ela, ela quer fazer um Gap caça ela quer isso, o seu dinheiro, ela é quer é. a nostalgia, ela quer que você convença pela nostalgia, mas eu não importo, porque o Super Nintendo é o console de videogame, tipo, mais nostálgico e mais clássico, de fato, para mim, é o teto. Nossa, e tipo, os jogos que acompanham Tem Final Fantasy 3 nessa merda Que caça níquel maravilhoso Tem Luke no Kong que eu amo também Só tem o primeiro, mas eu amo o primeiro mesmo assim E aí tem, nossa, ah, Street Fighter, tem só os clássicos, eu pô, claro Super eu Mario, ver, e eu, eu amei, isso é maravilhoso, assim. Apesar que vai custar o olho da cara se chegar aqui no Brasil, né, 80 dólares, é, e, tipo, chegando aqui deve dar uns 350, é, bem, tipo, 400, por verdade, 400 por lá, é um mínimo. Mesmo, 80 então. dólares, 800 reais. <risos> Ai, gente, agora que eu me liguei o que que era Super Nintendo. Ah, me não tinha me ligado antes. Inclusive, eu tava procurando pra comprar um Super Nintendo esses tempos, e, tipo, tava na base de 400, 600 reais, e só as fitas. Cada uma separada tipo é 100 reais, eu achei um absurdo. Do tempo, quando, eu quando eu alugava, era 4 reais o aluguel da, da fita, mas muito feliz sim. Esse pessoal que tá vendendo eles estão mais mercenários que a própria Nintendo, assim, né? Vale mais a pena comprar da Nintendo, né? senão... Outra coisa que é o teto essa semana foi fã invadindo o fã. show de Simone e Simaria. É... E aí ele derrubou a Simaria e ele foi socado é... pela Simone. Então a Simone é o teto, mas o fã dela não é o teto. Inclusive ele deixou o raparigo, segundo ela, arranhou ela, deixou as unhas nela. <risos> o raparigo... Enfim, eu achei o máximo porque é uma expressão... artística performance, que é incrível de Bjør Pawer, no próprio palco ao vivo. Isso foi incrível. Não sei se vo... eu, não sei se vocês viram o no vídeo. A reação da Simone é maravilhosa, tipo ela olha assim e já tá com o cara, cara de braba. Ela é maravilhosa. <risos> foi muito top. É... a Simone, se a gente farava botar só teto, só vai dar a Simone no teto. Deus aquele daquela questão dela no, no programa do Serginho lá, no, não sei como é que é o nome do programa. No ela perguntou como é que faz, nota atrás, é que fazia para dar o... a, a... Roda. a roda traseira. <risos> Simonie deusa. Como disse Ui. algum user, acho que é amigo do Michel no Twitter, espero que um dia eu encontre alguém que me proteja tanto quanto a Simone proteja Simária. Então, o que não é o, o que não foi o teto essa semana, lembrando que o fora da Simone não é o teto, mas também quero lembrar vocês que Mano Magalhães e seu White Sandback não foi o teto essa semana, <risos> White foi Samba o Wamba. Foi horrível, foi desnecessário, até a plateia do encontro ficou chocada com aquela, com, aquela fala, com aquela coisa que ela disse, com aquela cagação que ela fez pela boca. Desnecessário. A Malu, eu tinha gostado muito da música dela, mas depois desse, dessa coisa que ela falou, tipo, não é o teto, amiga. Estou falando a retratação. Nossa, tipo, realmente, é a Fia chegar em rede nacional para bater o peito e falar de preconceito com o branco em 2017, especialmente cantando aqueles sambinha, nhinha, nhinha, não é, aquele um sambinha nhinha diluído. Ah, por favor, né, gata? E tipo, como se ela fosse a promissora cantando samba. Tem tanto artista branco nesse Brasil cantando samba, você não é especial. Ai, tipo, A Malu Magalhães é, é, tipo, sabe aquela síndrome de snowflake? Que ela é especial e que ela é rara e diferente. É Ai, tipo posso isso. falar uma coisa? Você não é especial, amor. Só porque você acessa Tumblr. Você não é house aí. Vocês ainda estão sobre Malu Próximo. Magalhães? É, é. Eu cheguei a ver ah, e, o negócio é... Ela chegou é. assim a comentar, é. né? Sobre a questão do clipe de... Você não presta. Você não presta, meu nome. E aí ela chegou e falou, tipo, que ela... É, ela percebeu que ela errou e tal. É, usando, tipo... É, os, os, os é, o pessoal negro né como tipo esse e tal do clipe e foi tipo um, algo tipo, muito errado e eu não sei se ela não eu não senti assim tanto um, um negócio assim então sabe assim ruim vindo da parte dela tipo por ela ter dito isso eu não sei eu só né que eu tenha visto assim um, um problema muito grande com que ela tenha falado sabe mas ela poderia tipo não ter falado eu acho que ela tipo ela ela tem uma mal talvez ela quisesse falar outra coisa mas ela do jeito que ela falou ficou muito mal fala para e mim assim foi mal colocado, é deu para perceber que ela meio que ela falou o que ela não devia ter falado, se expressou mal mas eu acho que como a forma como ela se expressou mal é deu pra, pra vazar uma espécie de, de sabe, de, de raci racismo que ela já tem ali, desculpa Fia, não, não dá pra defender ela, tipo, sabe, quando veio a, a polêmica do clipe e depois ela, ela respondeu e fez o textão ela parecia tão woke e tão aberta a tentar, sabe, mudar e, e ser mais Sabe, ter mais consciência social em relação a isso Aí daí, daí depois ela vem e solta essa no programa ao vivo, assim, tipo, sabe Eu fiquei muito decepcionado, assim, e eu vi o CD dela, até gostei, semanas passadas Eu pensei em comentar pro podcast, mas agora eu tô assim, tipo, cagando pra ela E é, se for para falar esse tipo de coisa, para ser idiota desse tipo, Fia, devia nem estar aqui Volta para Portugal, ela nem mora no Brasil, né, ela é de Portugal agora, ela tá morando em Lisboa Enfim, outra coisa é que, tipo, gente branca no samba sofre preconceito desde quando? Quando a gente tem, por exemplo, Bette Carvalho, Diego Nogueira e um número enorme mas de sinistras brancos que, tipo, fazem sucesso desde sempre e que são competentes. Isso que falou foi uma grande bosta, assim, sabe? Só isso. a razão Outra coisa que não foi o teto e nunca vai ser é esse falso debut da blogueirinha fashionista são Qian, mas conhecida como vitória Song, para não íntimas do grupo Effect. Pra quem não está sabendo, a vitória anunciou o debut dela chinês, né? Já que a SM não dá nada para ela, além de drama e drama e drama Ela se manda pra China e é lá que ela vai debutar Ela prometeu, prometeu, lançou uns títulos dessa semana De sequer derrubar a carreira da Fei De sequer fazer acontecer na China E até agora nada, então não é o teto Não é legal. Obviamente. Victoria, por favor, se retrata com os fãs. O conceito de um solo da vitória não é o teto, porque Mateus o que é o teto, seria o teto, o é um da Crystal. da Crystal, que não chegou até agora, aí e que eu espero no coração. aí a vitória Mas o que que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu para tipo, ela ter anunciado os negócios e não ter saído nada? Mas nem ela mesmo sabe o que aconteceu, quem dirá nós? Ela, tipo, Mas, ó, ela, tipo, ela, tipo ela, assim... ela jogou uns teas, ela jogou uns teas, eles daí, tipo... tem data, sem nada, e parou, era e parou. Aí ela só, as... ela só posta as fotos dela no aeroporto agora Gente, então provavelmente era algum projeto mesmo que ia rolar Aí tipo, decidiram adiar e ela deixou Opa, ou, ela eu... ou ela passou por mentirosa que nem a Parque Bon Outra coisa que não é o teto é o Miguel Falabella E aí dando um contexto para o nível de aleatoriedade de a falar sobre o Miguel, Miguel Falabella nesse podcast, que não tem nada a ver com o Miguel Falabella é, Teve um barraco no programa do Faustão, ele tá tipo, sendo jurado de uma espécie de, de quadro de cantores, de sabertistas, atores e tal que vão cantar lá daí performar Daí ele teve um barraco com essa Samantha Schmutz e ele falou a seguinte coisa sobre essa Samantha Schmutz A Samantha Schmutz ela disse que ela era cantora também, a gente sabe que ela é atriz, mas ela falou que ela era cantora e ele falou que Pra ele, ela não é uma cantora porque ela não tem álbum lançado no mercado. E aí, eu abro a seguinte questão para vocês. Se a pessoa não tem álbum lançado no mercado, ela automaticamente não é cantora. O que seria da Ciel, nesse caso? Só isso que eu tenho a dizer, então o Miguel Falabella <risos> não é o teto. Mas tem outra coisa do Miguel Falabella que não é o teto que o Mateus sabe explicar e é uma coisa mais complexa e também bem aleatória, meu Deus do céu. Explica, Mateus. Bom, o Miguel Falabella não é o teto porque alguns de vocês devem saber deve ter crescido com a sabendo da sigla GLS. Significa gays, lésbicas e simpatizantes. É uma sigla extremamente eh, ah, porque ela paga. <risos> Olha pagamento X, aqui também. Pessoas trans. E, assim, e, pra... e bissexuais também. E para bissexuais, opa. <risos> é, que... <risos> é que na verdade o B é Blackpink in your area, sei lá. É por isso. <risos> Mas enfim, é uma sigla muito problemática justamente por esse apagamento e porque essa sigla foi dada porque o Miguel Falabella na década de 80 abriu Não. uma boate que era voltada para esse público mais coolzinho, mais alternativo okay? que eram dos gays, Não. lésbicas e dos... Uh, Sabe, do pessoal que simpatizava, que era rico, que era higienizado. Eles não queriam se misturar com travesti, com pessoas trans. Até porque aquilo era muito bizarro, imagina. Não, você só queria, tipo, ah, pegar um, um, um cara, o cara que, e pegar um outro cara ali numa boinha, sabe? Discreto, fora do meio, pá. Que nem o Miguel Falabella até hoje, né? Tipo, discreto, fora do meio. Que, exato, exato, exato. Então, basicamente, ele popularizou essa sigla, GLS. para promover esse essa boa arte que existiu até o fim dos anos 90 e foi uma sigla que pegou. Infelizmente, por anos a sigla LGBT, LGBTT, no caso pra gente, não pegou aqui. Pra muita gente ainda é GLS e é uma sabe, é, um, é ridículo, é problemático. Isso pessoas tra trans e travestis e bissexuais. Faz com que elas sejam e bissexuais. <risos> né? <risos> Ai, gente, a única coisa boa do Miguel Falabella é o Toma cá. De resto... Pois é, pode cancelar. É. Ele não é o teto. Pô, e a gente vai encerrando mais um episódio podcast aqui com muito apagamento de, da população P. Ah. <risos> eu só queria deixar um beijo que é pra... Ai, meu <risos> Deixar um beijo pra... Deixa Do Felipe Guida, que é o maior Blink que eu conheço. Ele é a Jenny Kim. brasileira. Um beijo também pro Gilson e pro Ezra, acho que tipo estão me dando apoio nesse podcast, são pessoas incríveis. E é isso aí. E ouçam as playlists que a gente vai lançar em breve, ouçam o podcast, compartilhem nas redes sociais e tornem a gente super celebridades incríveis. Ah, sabe, tinha um des... uma, um pedido de desculpa para vocês pelo atraso do nosso podcast. Não foi intenção, houve alguns problemas técnicos, uh, alguns problemas comigo, Lucas, @orobatan @guintafany. Mas já para já foram resolvidos, graças à tecnologia da boa, em camô. Então, muito obrigada por estarem apoiando a gente ainda, e estarem escutando, nossos fãs. Muito beijo a todos vocês, sintam-se amados e abraçados. E continuem usando amor e suporte. Beijo. Bom, eu gostaria de pedir desculpas aqui por pelo apagamento bissexual que eu cometi. <risos> é, eu quero mandar um beijo enorme para minha ex-sogrinha, que compartilhou... <risos> o link do podcast no Facebook dela para pessoas aleatórias que ela tem no Facebook dela que não são exatamente nosso público-alvo e ela é linda, maravilhosa muito obrigado por ter divulgado o nosso trabalho e a sogrinha linda um beijo para todos vocês que assistem e ou assistem <risos> que assistem pelo ouvido <risos> o nosso podcast desculpa, eu tô meio mongo hoje eu tô com muita fome eu vou sair correndo pra até uma janta aqui e é isso, beijos continuem mandando mensagens de ódio pro Lucas por ele ter atrasado a gravação do podcast, por ele gostar <risos> de Mamamoo e por ele não ter gostado de Camel, então só para finalizar aqui então, eu queria mandar um beijo hoje especial pra Lorena, que desculpa, é uma das nossas Black maiores fãs, e ela simplesmente não conseguiu dormir direito de domingo pra segunda, porque ela não ouviu o nosso podcast e Lucas, a culpa é toda sua, tá? é um beijo também pra Pedro e pra Léo que estão sempre ouvindo o podcast, né? semanalmente, e como não teve essa semana <risos> houve não sabe, um clima de tristeza no nosso grupo, e também um beijo pra Théo, meu namorado, que não ouviu outro podcast, e quando ouvir esse podcast vai sentir remorso e vai ouvir outro podcast também, tá amor? Então, beijo a todos vocês. Beijo, entendi, boxe. Galera, até a próxima semana. Ai, que mania chata de colocar água mim. Putas. <inaudible> <inaudible> <inaudible> Jesus wore Chanel <inaudible> Jesus wore Chanel